Köszönöm Jó, Jó, ö, Ez egy állam, ez egy nagy, nagy, nagy át, csak én nem annyira, Elérkeztünk ugye Neimias könyvnek az utolsó fejezetéhez, ami ö, sok szempontból érdekes, mert ö, egyrésztről egy nagyobb szakasztorál föl időben, Olvasunk majd közben azt, hogy Nehémiás egy időben nem volt otthon. E és A végére úgy jutunk el, hogy Nehémiás megöregedik. Ennek értelmében a végén, amikor egyszer, majd majd mondom, hogy mennyik részt olvassuk, ez különösképpen érdekesé válik, hogy Nehémiás időskorában is mennyire, e mennyire égett azért, hogy Isten, Isten dicsőségére legyen, hogy a, a népet úgy vezesse, hogy, hogy az emberek e Isten közelebb kerüljenek, ne egy vallást ismerjenek meg jobban az élő Istent ismerik meg jobban, és... Jó. Uh, ahogy megnéztük a Neémiás könyvét, nagyon sokszor azt láttuk, hogy, hogy Neémiás cselekedetei, meg ahogy a népet vezette, meg a rossz dolgokban a hiányzó, dolgok, hiányzó rész az, az volt, hogy, hogy a törekvés lényege, egy hívő ember számára a törekvés lényege nem a cselekedetek, nem a törvény megtartása hanem azt, hogy a szívünket Isten, Isten előtt tartsuk folyamatosan, és hagyjuk, hogy Isten változtassa a gondolkozásunkat, a cselekedeteinket is, és hogy, hogy, hogy, hogy egyszerűen csak így használja. Ahogy Neimiasnak a az első részben olvastuk, hogy Isten a szívére helyezte egy Jeruzsálem falainak a sorsát. Ugyanígy hagyjuk mi is, hogy Isten embereket helyezem a, a szívünkre. Ahogy Isten megerősítette őt, és bölcsességet adott neki a, a támadások közepette, amikor megpróbálták el lehetetlenítani, meg fizikai fenyeget is a várost, hogy ne pánikba essünk, hanem, hanem bízzuk Istenre a dolgainkat. És hát ugye szokták kérdezni, egy ilyen keresztény vicceszerűség, hogy mi, miről volt szó a, a gyülekezetben, arról, hogy, hogy a, hogy, hogy a, hogy a bűről volt szó, és mit mondtak róla, hogy rossz. Úgyhogy majd is kicsit erről lesz szó, de nem arról szeretnék beszélni, és ez egy központi üzenette lesz az egésznek, hogy, hogy most akkor nekünk mit szabad, mit nem szabad. Nem plusz terhet szeretnék így se a magam, se a tenni, hanem hogy lássuk meg azt, hogy, hogy a bűnöz való hozzáállás az hogyan, hogyan ö, lehet jó, hogyan lehet ö, helyes és megfelelő ö, azáltal, hogy, hogy az Istenhez való hozzáállásunkat tesszük rendbe. Ne a bűn legyen az, amihez mi viszonyulni akarunk, hanem Istenhez akarunk viszonyulni. Nézzük is meg tizen, Nehémiás 13 kapcsolódó óriát magunknak. Egy látok is. Nehemiás 13-at nézzük meg. Kezdésnek az első négy vers, három verset. Azon a napon felolvasták Mózes könyvéből a népfüle hallatára, felolvastak Mózes könyvéből a népfüle hallatára, és azt találták benne megírva, hogy egy Ammóni vagy Moábi sem léphet be soha Isten gyülekezetében, gyülekezetében mivel nem mentek Izrael fiai elé és vízzel, sőt, fölbérelték el Bálámot, hogy megátkozza őket, de Istenük áldása fordította az átkot. Amikor meghallották ezt a törvényt, kizártak Izrael közül minden keverék népet. Bálán története nagyon jó. Én még soha nem olvastam végig, annyit tudtam, hogy beszéloztam már benne. De ennél sokkal jobb dolgok is vannak benne. 4 Mózes 22-24, olvassátok el, nagyon jó. Most jön a kötelező röviden kiadásnak a következő, még nem kiadott, milyen nem lektorált Arról szól, hogy Bálák, Moab királya, hát éli életét a saját országában, és egyszer csak megérkezik az őszen évén izraeli horda, és letelepszik. És azt mondja, hát ezek föl fognak mindent zabálni, minket le, tarulnak, hogy az összes eddigi népe tehát látják azt, hogy, hogy valami van ezzel a néppel, és elküld, elküld Bálámért, aki egy próféta, és tudja azt, hogy ha valakinek ő jót mond, akkor az jó történik, valakinek rossz átkot mond, akkor az az meg is fog történni. tudja azt, hogy na, ő tudja a itt. És elküldi az embereit, hogy Figyeljetek, menjetek, elmondjátok neki, hogy meló van, van fizettség, jó vastagon, gyere és áthozz meg ezt a népet. És akkor mállán azt tovassuk, hogy ő nem csak egy, tehát nem egy, egy bár egy kicsit negatív karakter, de hogy ő, ő Istennek az embere, tehát Isten az ő, az ő ura, az örökké való az ő ura. És, ö, és álmod, álmában így Isten is szól hozzá, hogy hát kik az emberek, ő elmondja, és Isten azt mondja, hogy mondd meg nekik, hogy én nem. Engedem, hogy a hogy mert mert ez egy áldott nép, úgyhogy ne látkozz meg őket, légy szíves. És akkor föl kell, bálán, mondja, hogy hát az a helyzet, ahol Isten azt mondta, hogy nem menjek, úgyhogy akkor sziasztok. És haza mennek, mondják Báláknak, hogy ez a Bálák visszakült még nagyobb embereket, hogy hát figyelj, nem erről volt szó, én mondtam, hogy gyere, úgy látszik, nem érted a nyomást, és akkor is, azt mondja, hogy menjél el vele. Utána jön a szamarás rész, nem lőm, de nagyon érdekes. Főleg az érdekesben, hogy bár nem azon akad ki, hogy megszólalsz a már hanem hogy mit mond, pedig azért hát lássuk, hogy a szamarra ritkán beszélnek, meg amúgy is légibutakirézetű állatok. Ritkán láttam szamarad, az én után nézett. És aztán elmegy és megállja. Megáldja először Izrael népét, aztán kiakad a bálák, hogy nem erről volt szó, és azt mondja, hogy hát, bocs, ez, ez kér, én mondtam, hogy az, lesz, az, fog, az fogom mondani, ami jön, ez jött. Elviszi egy másik helyre, hogy még több embert belássod, onnan átkoz meg, mond, több embert elér az átkod, fölmegy, megáldja meg, és megáldja harmadszor is, az hát háromszor áldja meg a népet. Úgyhogy nem csak, hogy nem jöttek ki eléjük kenyerrel és vízzel üdvözölni őket, hogy üdvözlünk a területeinken, tehát nem meg se próbáltak békére törekedni, hanem azonnal egy átkot próbált rám mondani, Bálák. És enne, ezt olvassuk itt a 13. fejezet elején, hogy, hogy uh, moáb és uh, Amoni vagy Moab is sem léphet be soha is nagy gyülekezetébe, ebből adódó ez a, uh, ez, a, ez a törvény, és ezt olvassák el újra. És, uh, Um, az a, az egyik cselekedett, a Bálán történetének a tanulsága, hogy, hogy, hogy Istennek kell engedelmeskedni. És nagyon érdekes, hogy ezt felolvassák, és utána a Nehémiáslan ezt látjuk, hogy Isten törvényének engedelmeskedik. Erről már többször beszéltem, hogy ha valami Istennek akarunk engedelmeskedni, megvan az ára. És később láttuk följük, hogy ennek milyen árat fizetett itt, itt Izrael népe. Az engedelmességet. Ugyanúgy, ahogy, ahogy Bálán is ö, ö, engedelmes volt Istennek, és ennek meg megvolt az ára, tehát mindenképpen egy pozitív karakterként szerepel, és nem Isten ellenszólt, pedig Isten ellen szólni az nem egy kifizetődő dolog. És sok dolgot ígértek, neki sok nagy vagyon, de hogy nem ment bele ebbe. Ö, És ö, fontos dolog. Még arra kiszeretnék tenni egy fontos dolog, hogy, hogy tanuljunk a múlt hibáiból. És egy visszatérő dolog lesz ebben, ebben hogy tanulmányozzuk ezt az igét. Hogy Isten egy olyan dolgot mond, hogy emlékeztek, mi volt a múltba. Ezért éppen ezért ne legyetek kapcsolatban, ne, ne engedjetek, hogy köztek, köztetek éljenek moábbiak, meg ammóniak. Ammóniak, amoniták, Nem, ammóniak, az ammónita az más. Tehát ammóniak ne élnek közöttünk, és elég ostoba dolog, amikor újra és újra ugyanabba a hibába belássünk Uh, Timo szokta azt mondani, amit neki is mondott egy főnök, hogy egyszer lehet hibázni. Egyszer minden hibát meg lehet csinálni. Mert belemész egy hibába, előfordul. Vagy megint belemész ugyanabba a hibába. Az azt jelenti, hogy nem tanultál az előzőleg a hibátból. Na, mondtak, van baj. És Izraelt is Isten arra emlékeztet, hogy figyelj, egyszer hibáztatok már. Látjátok, hogy milyen, mekkora gödör az utatokban Moab, meg, meg az amoni nép. Úgyhogy ne keveredjetek velük. Tanuljatok a múltból, hogy mi volt. És ez kicsit egy igazságtalanságnak tűnőt Isten részéről, hogy azt olvassuk, hogy soha Isten gyülekezetébe nem léphet be egy Moabi vagy Amóni sem. A Bálámos történet meg most, amik történet között, 800 év tellik el. 800 év. Múltkor néztük ugye, hogy mennyi volt, nem is tudom pontosan melyikét, pont között, de hogy, hogy több száz évről beszélünk. Hát 800 éve itt még sötét középkor volt. Győr még lehet, nem is létezett. már biztos, de Győr még valószínűleg nem is létezett. És de lehet, hogy létezett. Ennek majd utána kell nézzek. A lényeg az, hogy 800 év után Isten nem bocsánat meg egy népnek. Fölmerülhet az, és sokszor vádoljuk Istent kvázi jogosan, mondom, hogy kvázi jogosan azzal, hogy egyetlen Isten az ószövetségből. Lemészároltak népeket, utolsó gyereki, kutyái, mindent. Tehát egy csecsemő mit tehet arról, hogy, hogy ő hová született. De látunk egy nagyon, nagyon erős következetességet Istennél, és erre kitérek majd később, és picit ellenpéltét eléggé lehet, ez egy bosszantó dolog, hogy, hogy Isten ennyire vaskalapos lenne. És az igazság az, hogy Isten igen ennyire vaskalapos. És meglátjuk, hogy ez miért fontos, és miért, miért van így jól, és miért kell jó értelembe érteni ezt a baskalaposságot. Tehát, hogy, hogy Istennél azt látjuk, hogy nem tud megbocsájtani a Moábiaknak, meg az Ammoniaknak, a 800 év után is azt mondja, hogy, hogy, hogy így ne keveredjetek velük. Ö, ha megnézitek a Nehémies 2.19-et, ezt már olvastuk korábban, Nehémies 2.19, ez mutatkoznak be az ellenségek. Nehémies 2.19-ben. Akkor a Huroni Szent Balát és az Ammoni Tobi Jászolga és az arab Gesen meghalotta, úgy építkeznek, bunyolódtak rajtuk, rajtuk, lenéztek minket, és azt mondták, mit műveltek ott, talán pártat akartok ütni a király ellen? Jönnek ez, jön ez a szandbalat meg jön a Tobéja, és elkezdjenek lázadozni, meg látjuk majd később, hogy a könnyező népeket is ö, először csak hergelik, utána meg politikailag kicsinálni Nehémiást, meg erkölcsileg, meg vallásilag, majd végül is sereget gyűjtenek már ellene, hogy elinduljanak. Ö, Horod, az Moabnak a fővárosa volt, Moab, vagy hát nem főváros, egy nagy város volt, és uh, azt olvassuk uh, Tobiáról, hogy ő pedig Ammoni volt. Látjuk azt, hogy 800 év után egy moábbi, meg egy Ammoni ugyanúgy viselkedik mint 800 évvel korábban. És uh, ezzel most nem azt akarom mondani, hogy aki egyszer bűnös volt, az az is marad. Mert ezt tudjuk, hogy nem így van. De látjuk azt, hogy, hogy Isten bizonyos dolgokban uh, távol tart minket, uh, Távoltak minket dolgoktól, azt mondja, hogy figyelj, ez, ez, ehhez ne, közelít, ne közelíts. A Bibliát ugye az őszövetség az, az ilyen Krisztus után 90 környékén zárt, akkor keletkezett az utolsó könyv, az utolsó írások, utolsó levelek, és a többi nem tudott pontosan, hogy melyik volt az utolsó könyv, amit megírtak, kronológiailag, de Krisztus után mondjuk százba lezárult a Bibliának a, a szerkesztése. 1900 évig nem ö, nyúltunk hozzá. És fölmerült a kérdés, hogy most akkor Isten akarja, akar valami újat mondani? Nagyon sokszor jönnek újabb és újabb ilyen, ilyen tanítások. Van egy dolog, hogy szeretnék külön szót szentelni, mert egyre e, intenzívebben jön. Most már többször került elém Facebookon, meg e, beszéltünk a pársztókkal. Van ez a, az Utolsó Reformáció nevű mozgalom. Szeretnék mondani, hogy után nézni és erről is beszélni, de ők is azt mondják, hogy, hogy elért valami új Isten, valami extrát akar adni. Ilyenkor nem azt mondom, hogy Isten nem tud új dolgokat megmutatni, mert nagyon sok mindent megmutatott. Például a reformáció, az első reformáció, nem tudom, hogy utolsó, mikor lesz, vagy hogy vannak ezek a sorrendben, de maga a reformáció, amit Luterékel indítottak. Nagyon sok mindent megmutatott Isten akkor. Nagyon az addig elterjedt keresztény, vagyis hát katolikus vallásban Isten hozott egy, egy, egy nagy felfősülést ezen az emberen keresztül és nagyon sok ember életét megváltoztatta. Ennek a reformációnak vagyunk mi is, mi is következményei. Az összes evangéliumi gyülekezet, maga az evangélium első helyre kerülése, az ennek volt köszönhető. Látjuk azt, hogy Isten hoz új dolgokat, de mégis ragaszkodik azokhoz, amiket megírt korábban, amiket megmondott korábban. Isten Isten egy végtelenül konzervatív személy. Pont ezért. És ez nekünk, mint nyugati kultúrában felnőtt embereknek, ez egy kicsit olyan, hú, valaki végtelenül konzervatív. Jó, egy kis konzervatív belefér de hogy végtelenül konzervatív legyen valaki. Olvassunk olyanokat is Istenről, hogy, hogy nem gondolja, meggondolja magát. Másra meg azt mondjuk, hogy Isten nem gondolja meg magát. Ez egy... Erre azért értek ki, mert ez gyakran oposzt félreértést, hogy, hogy mit jelent. Amikor megbánta Isten, hogy ember teremtett a Földre, például az ezen előtt. Egy olyan ö, dologgal találkozunk ilyenkor, amikor ilyen szavakat olvasunk, hogy megpróbálunk emberi kifejezésekkel kifejezni az örökkévaló Istenek Istennek a tulajdonságait. Ez sosem ez tökéletes. Olyan dolog, mint amikor egy gyerek azt mondja a hogy utállak. Egy négy éves gyerek, mondjuk egy 18 éves mondja, ott bajok lehetnek, de mondjuk egy négy éves gyerek azt mondja, hogy utállak. Nem azért mondja, mert utálja a szülőjét, hanem mert nem tudja jobban kifejezni a saját kész szókészletével. A szülőnek az utálat az egy nagyon szélsőséges dolog. A gyerek mondjuk ismeri azt, hogy szeretlek, nem ismerem azt az adott dolgot, meg utálom azt a dolgot. Mondjuk főleg kajáknál. Ja, én imádom a lecsót, és utálom a spenótot. És amikor ezt mondja a szülőnek, hogy utállak, akkor nem utálja, csak kifejez egy negatív érzés. Ugyanígy, amikor azt olvassuk Istenről, hogy megbánta az Isten, hogy embert teremtett a Földre, akkor megint csak egy ilyen, egy ilyen Istenbe, egy ilyen negatív érzés. De nem arról van szó, hogy Isten így, ah, miért csináltam ezt. Hát, ha ezt előbb tudom, akkor biztos, hogy nem. Te akkor zsiráfrnál megállok. Még a kacsacsonyból most esetleg még belefér, de a majmokat sem. Tehát, hogy is emlékeztesen semmi rá, hogy mi lehetett volna. Ha. Nem erről van szó. Isten nem ő, változik meg. Bár vannak olyan kifejezések, amik erre utalnak, de tudjátok, hogy ez, ez egy, nyer, egy fordítási dolog. Valószínűleg az eredeti héberben még árnyaltabb kifejezés van, sokkal árnyaltabb van ennél. A lényeg az, hogy, hogy Isten végletesen vagy végtárul mindegy, melyiket nézzük, konzervatív. Hogyha, ha valamitől tilt, akkor azt nem adja fel. Ilyen például az homoszexualitás, mint bűn. Egyre gyakrabban ugye az, a 70-es évek szexuális forradalmától kezdődően egyre inkább a közbeszéd tárgya a homoszexualitás. Magyarországon is évről évre érezzük, hogy egyre jobban, egyre jobban növekszik ez a dolog. Egyre több ember coming out-tól mondták, hogy valaja be, hogy én homoszexuális vagyok. Nem én, hanem hogy ő maga homoszexuális. Én heteroszexuális vagyok és nagyon élvezem ezt a dolgot. Tehát, hogy, Látjuk, hogy Isten nem változott meg. Ben, olvassuk, hogy amikor a római levélben pár felszolja a bűnöket, akkor ott van a, ott van a homoszexualitás is a bűnök között. Isten nem változtatja meg ezt a dolgot. Bármennyire is vágik rá sok közösség, akár keresztényekemből is vannak liberáliság, akik azt mondják, hogy jó, hát így megengedjük, és belefér, és Isten megtalálni egy hűséges, szeretetben lévő homoszexuális kapcsolat. Nem arról van szó, hogy egy homoszexuális ember nem tud, nem tud hűséges lenni, vagy nem szereti a társad, és azt mondja, hogy ez egy bűnös dolog. És Isten véleménye nem változik a, a, azzal, hogy mondjuk, mondjuk lopok. Nem fér bele, nem tudunk, nem tudunk rá kivétel találni. Vagy, vagy Isten azt mondja, hogy ne legyetek, legyetek hitetlenekkel fele mássigába. Ez se változik. Mondhatjuk azt, hogy lehetünk megengedőbbek, de nem változik, mert Isten ezt mondta. És a legeteg dologról beszélhetnék még. Beszélhetnék mondjuk a haragról. Ugye a haragos ember, vagy nem is azt mondom, hogy haragos, a temperamentumos ember, mondjuk így szépen. Az mondjuk olyan 80-20%-ban jó, előre viszi a temperamentumossága önmagától, 80%-ban más történik ez. Ez egyfajta elnyomás. Ez is egy olyan dolog, ami bármennyire is most már nekünk egy pozitívum, de azt látjuk a Bibliában, hogy ne akarja a másiknak rosszat, hanem inkább szeresd a fel a barátodat. Inkább legyél előzékenyvel, inkább legyél szeretetben. Inkább ne botránkoztasd meg. Ne gyakorold a szabadságodat, ha mást ezzel megbotránkoztathatsz. Egy előzékenységet látunk Istenben, ami egyre inkább kiveszőben van a világban. Vegyük fel ezt a tempót? Nem, mondom, nem gondolnám, mert azt látom, hogy Isten nem változik. És a Malachias 3.6-ba, meg a Jakab 1. 17 ben olvashatunk két ilyen dologról, hogy amikor Isten állandóságáról olvasson, Malachias 3.6. Ugye a profétáknál van, Valahol, Nem sokkal van így az új szövetség előtt. Malachias 3.6-ba azt látjuk, hogy Uh -huh. Mert én az Úr nem változom meg, ti pedig Jákob fiai nem semmisültök meg. Látjuk, hogy itt Isten változatlansága az párhuzamban van, az kötődik ahhoz, hogy Jákob fiai, Izrael népe nem semmisül meg. Látjuk, hogy egy állandóságról van szó. És tudjuk azt, hogy a zsidóság mind a mai napig létezik. Most ez nem az ultimate bizonyíték arra, hogy Isten nem változik, így önmagában, de látjuk azt, hogy, hogy Isten is megmutatja, hogy figyeljetek, én nem változok ugyanúgy, hogy ezt a népet is meg fogom tartani. hogy Isten minden mai napig nem változott, mert a zsidóság annak a jövő, hogy miként keresztül létezik. Vagy Jakab 1.17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosság atjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Még árnyalataiban sem változik Isten. Nincs az, hogy jó, oké, okay, a mondjuk a lopással kicsit megengedőbb leszek. Mert azért na, nehéz a mai világban. Meglenni, hogy egy kis adócsalás belefér. Nem látjuk, ezt nincs még egy árnyalatny változás sem Istenben. És. Ne várjuk azt, hogy, hogy Istentől a modern legyen, és ez nagyon sok keresztényben megültözést okoz teljesen érthető okokból. Mert egy modern világban és sőt, már a posztmodern világban élünk, ugye a 2000-es évekig beszéltünk a modern világról, és most már a posztmodern világban, hogy utána mi következik, nem tudom, hogy poszt-posztmodern, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy kitalnak a műkifejezést, de a lényeg az, hogy, hogy Istentől várjuk azt, hogy legyél egy kicsit úgy na, pörgőse, úgy valami újdonság, valami megfogja az embereket. És hallottam egy nagyon jó megfogalmazást, hogy, hogy nem az üzenetet kell megváltoztatnunk, azt nem szabad megváltoztatnunk, viszont a formáját meg kell változtatnunk, hogy az üzenetet hogyan adjuk tovább. Istent nem tudjuk úgy képviselni, ahogy a zsidóság képviselte. Miért? Mert nem vagyunk zsidók, nem élünk Izraelben, nem egy vándorról nép vagyunk, nincs se templomunk, se sátrunk, tehát hogy szent sátor, sok minden nincs, meg nem abban a világban élünk. Ha így élnénk, akkor egy furcsa szekta lennénk, akik valami, mint olyan, mint valami hagyományozó egy csoport. És nagyon sok keresztény hagyományozó csoportként funkcionál, csak nem néhány száz éves, néhány ezer éves hagyományokat őriz, hanem mondjuk 5-10-15-20 év, 50 éves hagyományokat. Nagyon jó, emlékezzünk arról, hogy igen, hogy csinálták, mert tudunk belőle tanulni. Láttuk, hogy ugyanúgy, ahogy a Moábiakkal és az Amúniakkal emlékeztek vissza, tanuljatok abból, és ennek, feg, ennek megfelelően tanuljatok a régi dolgokból. Pál is azt mondja, hogy amikor meghalnak az öregeitek, akkor nézzétek, nézzétek meg az életüket, és, és tanuljatok belőle, hogy hogyan ért véget az életük, hogy milyen volt az isten járás, tanuljatok belőle, és éltek a jó dolgoknak megfelelően. Nem szabad az üzenetet megváltoztatnunk, viszont a csomagolást azt, azt kell igenis változtatnunk. Ugyanúgy, hogy a coca a receptje is közel száz éve ugyanaz, de a csomagolása, a logó, meg az üvegformája nagyon sok változáson ment keresztül. Próbáltam keresni egy olyan képet, ami rajta van az összes, de szerintem az elmúlt száz évben volt, hogy 40 különböző üvegvariáns, úgyhogy nem is találtam olyan képet, ami szépen sorba kint lenne. Nagyon sok változáson ment keresztül volt, hogy évenként egy picit változtattak rajta, hogy még inkább az akkori kolemberét megfogja az, hogy útejon uh, vagy hogy négy rajta az izértse, hát most mindenki kolát fogja, én utcaimon fogok kolát Tehát, hogy. Kívánatosá tették az embereknek ugyanazt a tartalmat. És mind a mai napig azzal a közel száz éves lett szert, amikor kivették belőle a kokaint, Uh, az a száz éves recept, az megmaradt, de most már egy ilyen piros színű, talán azt hiszem flakon is volt valamikor, hogy fényből készült, akkor volt ez a műanyag flakon. A modern embernek, meg Igen, van egy fóla szakértő köztül. <gül> a kettővel arré, hogy bírjátok ki, nem értem. Uh, mák nagy fóla függő, de ez majd megbánja a bűnét és megtetve előleményetőleg is csakás rányzat fogunk. Uh, szóval, hogy... hogy Értitek ugyanaz a tart, beltartalom, de változó kültartalom azért, hogy az embereknek oda tudják adni. Ez egy üzleti modell, és működik elég jól. A Hello, nem, azt a Hello utáni következő szó, amit a legtöbb nyelven ismernek, az a Coca-Cola. Ennyire jól működik ugyanannak a tartalomnak a továbbadása. És nekünk is ez a feladatunk, hogy ugyanazt a tartalmat megőrizzük. Mint ahogy Izrael is megőrizte azt, hogy a Moábiakkal, a ne a közösséget. Megőrizték, és 800 év után is. Egy adott formában ezt gyakorolják. Illetve hát nem gyakorolták, aztán most majd olvassuk, hogy hogyan gyakorolják. Nagyon fontos, hogy ragaszkodjuk Isten, ez mint egy horgonyhoz. A stabilitás az nem csábító a mai világban, de igenis Istennek a stabilitása, hogy ő ugyanaz, aki volt, ez igenis egy, egy, egy, egy jó, egy fontos érték, és ragaszkodjunk Isten tanításához. Menjünk tovább a négyes verstől, Neimias ne 13-től. Ennek előtte, tehát, hogy ezt felolvasták ezt, és hogy kizárták az összes keverék népet maguk közül. Ennek előtte eljársik pap, aki Istenünk házának kamráinak a felügyelője volt, rokonságba került dobéjával, és átengedett neki egy nagy kamrát. no, abban azelőtt az ételározatot a több az edényeket helyezték el, valamint az olajnak, musnak és gabonának a tizedét, amely a kapuőröknek, az énekeseknek és a lévitáknak törvénye szerinti részük, és a papok ajándékát látjuk, hogy egy igen nagy helyiségről volt szó, tehát egy csomó mindenek a tizede ebben volt, meg még egy csomó az oszkosz meg minden amikor mindez történt, nem voltam Jeruzsálemben, mert tartása aztán Babilóniai király 32. esztendejében visszamentem a királyhoz. Bizonyos idő múltán újra, újra szabadságot kértem a királytól. Visszatértem Jeruzsálembe, és akkor tudtam meg azt a gonosz dolgot, amelyet eljársít cselekedett Tóbiáért, hogy átengedett neki egy kamrát az Isten házának udvarában. Ezt igen rossznak tartottam, ezért kidobattam abból a kamrából Tóbiá házának minden edényét. Parancsomra megtisztították a kamrákat, és visszahordottam azokba Isten, há Isten házának az edényeit, az és a tömhét. Látjuk azt, hogy van ez az eljársid nevű pap, aki Tobiával rokonságba kerül, átenged neki egy csomó mindent a, a templomban, egy csomó helyet, azokat kihordja valami tető alá, eleázzon, meg az a lény, úgy sok esőt, hogy el lesz ott, és te használj nyugodtan a templomban, egy ilyen nagyon megerősített helyen, állandó hőmérséklet, tehát egy raktárhelyiséget, hatalmas nagy raktárhelyiséget biztosít neki. És amikor azt megtudja, és vissza, akkor kidobja a cuccokat onnan, és visszahordatja azokat, amik eredetileg valók. A történet az sok szempontból, tehát ez egy ilyen felület, ennek vannak egy bizonyos mélységeket is megértünk, amikor rájövünk, hogy Eljási volt a főpap, a legszentebb személy, és Tóbiá pedig az volt, aki meg akarta ölni Nehéviást és az egész a felépítés dolgozott. Úgyhogy beszélünk a főpapról, aki a nép akkor lenné a a, a veje, vagy sógora, nem, veje valami, nem tudom pontosan, hogy hogy vannak magyar ezek a kifejezések. Látjuk azt, hogy, hogy ez, a, ez a bűne eljársidnak nagyon magasan volt, és nagyon komoly dolog, és nagyon még, nagy mélységeket érintett. Összesen négy tanulságot találtam én ebben a, ebben, a, ebben a szakaszban. Az első hogy nincs kivételezettség Istennél. Ugyanúgy, ö, ugyanúgy van Isten előtt egy főpap, meg egy, egy hétköznapi ember. Vagy merem azt mondani, hogy a főpap meg a jövevény, aki ott van a zsidóság között. annyira vagyok Isten előtt én is, vagy filmhezger vagy bárkit, képzeljétek el nagy lelki tanítótokat, az én magamat mondtam először, mert hát, ha megtaláljátok így a példaképet, nem, ne találjátok minden a példaképeteket. Tehát, hogy bármelyik szent ember, hogy hú, hát ő a legmennyire jó, meghalt, élő, bárkit lehet. Ugyanannyira számít úgymond Isten előtt, ugyanaz, ugyanaz az értékelnek az embernek Isten előtt, mint annak, aki mondjuk a, egy utcán fetrengő, hajléktalan részeg embernek. Isten ugyanúgy szereti, és a legszentebb ember, és a számunk, szemünkben leg alantasabb ember ugyanúgy hajlamos a bűnre. Ahogy a főpap is bűnbe esett, egy elég komoly bűnbe. Azért, mert főpap is ő ö, napi szinten ugye ezzel foglalkozott, ez lesz majd a másik dolog, amit megnézzünk, napi szinten Isten dolgával foglalkozott, nem, nem tett különbséget. Ez akközött, hogy ünnybe lehet esni a és Sőt, a Jakab 3.1-ben azt olvassuk, hogy a tanítók súlyosabb ítéltalál úgyhogy kevesen tanítsanak egy gyülekezetben. Ez egy komoly pozíció, már hívta fel erre pár napja a figyelmet, azóta picit jobban be vagyok tojóan, mint előtte, de ez így van rendjén. Mert ezt olvassuk, hogy bizony rajtam, nagyobb lesz a számunk kérés. Ö, és hogyha vezető vagy valahol, mint ahogy eljássébb is vezető volt, családban, munkahelyen, gyülekezetben, bárhol, akkor tud, hogy azért vagy úgy vagy vezető, vagy, tehát emberek jönnek utánod. És a bűneid, következménye az még másokat is úgy van befolyásolhat. Ha egy vezető vagy, ha vezető vagy, akkor, akkor még jobban figyelj arra oda, hogy, hogy kerüld a bűnt. Isteni nincs kivételezettség, de súlyos annál inkább. Minél több ember tartozik, a lehet, annál nagyobb a felelősséget. A második, amit mondtam, ugye, hogy, hogy a főpapnak az volt a munkája, hogy minden a kapcsolatban legyen Istennel. Mégis ennek ellenére Isten ellen követett el bűnt. Nem a saját házából engedett át, hanem Isten házából engedett át. Ez olyan, mintha én elkezdeném, hogy ülekezett pénzét a családon belül kölcsönadogatni. Hát barna nem mosolyogna úgy, mint most, valószínűleg, és lenne egy pár kemény beszélgetésünk és mindenféle következmény. Hát látjuk azt, hogy, hogy nincs védettség a bűntől. Azért, mert én Istennel annyi időt együtt töltök, attól, attól nem leszek védett a bűn ellen. A bűn ugyanúgy hatalmába tud keríteni engem. Az ugyanúgy, ez egy kicsit most értsétek árnyalva, de hatással van a bűn rám, ha nem is ugyanúgy. Nem tudok mentes lenni a bűnnek a hatása alól. És Érdekes, hogy a papnak az a tömege kapcsolatban legyen is de, de nem a kapcsolatnak a gyakorisága, hanem a minősége fog hatással lenni, hogy mondja a álló képességünk a lelki immunrendszerünkre. Nem az, hogy mennyit, mennyiszer töltök Istennel időt. Még nem az hogy mennyiszer veszek be valami tablettát, valami vitamint, vagy gyógyszert, vagy bármit, hanem hogy az milyen minőségű, mennyiben az ásványanyag, és a több, és a több, és a többi. A Zsoltárok 119-et nézzük meg, nem az egészet, Most már ugye megnéztétek házi feladatként, ugye benne? Tehát Zsoltárok 119, 9-10 én sem néztem végig az egészet, de azért egy párra esett. Tehát 119. Zsoltár 9-es tízes verse. Hogyan őrizheti meg az ifjú tisztán az ő útját? A te beszéded megtartása által, és most figyelj, teljes szívből kerestelek téged, ne engedj eltávolodni parancsolataidtól. Nem azt mondja, hogy, hogy hogyan tarthatja meg, hogyan, az ifjú hogyan őrizheti meg tisztán az útját, tehát a beszéled megtartása által. Nem arról van szó, hogy ismerd meg és, és izzadjál. Nem erről van szó, hanem azt látjuk, hogy teljes szívvel kerestelek téged. Nem a parancsolataidat kerestem teljes szívvel, hanem téged, Istenem, téged kerestelek teljes szívvel. Mennyivel más a minősége, amikor ez az ember keresi, ugye Dávid a... a Istenhez való ragasz, az útját akarja jól csinálni, akkor nem a törvényt keresi, hanem Istent keresi. Nem mennyiségre, hanem minőségre törekszik. És szerintem ezt tapasztaltátok, hogy, hogy a buszon, és közepette gyorsan olvasok három évet, imádkozok a menetem álló két emberért, meg mondjuk a lelki pasztalomért, és aztán megy tovább az élet. Ebből ritkán vannak komoly lelki, lelki gyümölcsök. Ellenben abban, hogy amikor, amikor van egy mély pontom, és oda megyek Istennel, hogy Istenem össze vagyok törve, elköseítenek a körülményeim, ezt nem értem, azt nem értem, haragszok, valami van, és csak ott vagyok előtt, imádkozok, olvasom az igéjét, próbálok imádkozni, azokban vannak a nagy megtapasztalásunk. Miért? Mert nem ha választ keresem a Bibliában arra, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha, hanem az élő Istent keresem. És tőle kérdezem, hogy Istenem, mit tegyek ebbe a helyzetben? Látod azt a sok nyomorúságot? hogy adj végighasználást, és mutass meg, hogy ne, mit akarsz ebből tanítani. mennyivel más lesz a kimenetele. És az a harmadik dolog, amit látunk ebbe az Eljási Bos egy kicsiben kezdődik és nagyba végződik. A bűn az mindig igen, Mint filmekben lehet látni, meg ezt úgy, lehet így tudni, hogyha ha meglőnek valakit egy golyóval, pici a a bemeneti nyílás és a kimeneti az mindig egyre nagyobb. A bűn ugyanígy romcsol. Nem az van, nem egy tűszúrás a bűn. A bűn az mindig olyan, mint egy egy vagy egy pisztoly golyó, vagy attól függ, mekkora bűnről van szó. Pici helyen vagy, és hatalmas romcsolást végez. Egy házasságon keresztül egy szép, tiszta, hűséges szerelemből végzett. Tehát nem arról van szó, hogy itt most az a házasság egyébként nem jó érzelmi motivációból lett volna, vagy, vagy ne lett volna jó szándék a bárkinek. Jaj, hát szeretik egymást a gyerekek, engedjük, hát mégiscsak ne erőltesül bele. Jó, tulajdonképpen... Miért álljuk el ennek a dolognak, szeretik egymást, hűségesek, nem is feküdtek le a házasság előtt, és minden jó, hagyjuk őket. És most ezt csak, hát tőle kitaláltam, azt a Bibliából olvastam, de hogy látjuk azt, hogy volt egy házasság, amiben nem kellett volna senkinek semmit csinálnia, mind, hogy eljársívnak, nem lett volna feladata, de mégis az lett a vége, hogy, hogy a templom egy hatalmas csarnokát kipakoltatja a veje, a veje, ugye, a, a veje részére kipakoltat. Isten kontójára. Pici dolog a bemenet, és hatalmas rob robbalás a kimenete. És ez mindig így van. Egy bűn úgy működik, mint a, mint a, ma malack, a kis malac meg a farkas meséjében, a forró vizet a kopaszra, változatra gondolok, hogy úgy csak engedd az egyik lábamat. És be van az egyik lába, és tudjuk ugye, hogy a, egyre jobban be, befelé sonfordált a, a, a farkas. Nem az volt jó, ha csak a lába, tulajdonképpen az csak egy farkas. Már hát rácsukom az ajtót, oda a az kredencet, meg kitámasztom, meg minden. De aztán látjuk, hogy a farkas egyre bejött kerül, aztán jön a zsák, meg a forró víz. Kicsit másként alakul a dolog, mint valóságban alakult volna. De lát, ugyanígy működik a bűn is. Csak egy pici, egy, egy pici dolog, még, még ugye el is fogadható, még igazolható is, és utána rombol. Minél tovább megy, annál nagyobb a roncsolása. Ezt is látjuk ebben a történetben. Ö, és ha megtűröd a bűnt az életedben, ugyanúgy, ahogy... ahogy ö, Eljásibb is a Tobiának ezt a dolgát. Ha az első hét után eljárt volna, hogy ú, vétettem, akkor mondható volna, hogy figyelj, ne hozzá több tucat, hogy ezt is vitt ki, és hordjuk vissza. Amikor Tobiá bepakolt mindent, akkor már Eljásibb is sokkal nagyobb volt a szégyene, hogy ú, mekkora csináltam. Minél tovább tűrsz meg egy bűt az életedbe, annál nagyobb kárt okozni, és annál nehezebb lesz a helyreállás. Ezt tapasztaljuk mindannyian. Akár bűnök kapcsán, akár nevezhetjük mondjuk rossz szokásnak is, hogy ú, valami jó, belefér, belefér, belefér, nem baj, most minden héten ettem csokit, és akkor hétfőn meg csoki, csoki, csoki, csoki, a csoki vissza fog térni még. Ö, tehát, hogyha megtűröm a, a bűnt az életemben, akkor, akkor az roncsolni fog, és van még egy nagyon fontos tulajdonság, amit ebben a történetben látunk. Azok, amiket Tóbiá behordott akármit, azok Istentől vették el a helyet. Amikor az életem terület, egy-egy területe bűnös, akkor azokat a területeket Isten nem tudja megállni. Amint én telepakolok a saját magam értékesen dolgoknak, ott nem van Isten számára hely. És itt ne végletes dologba gondolkozatok, hogyha elbukok egy területen, mit tudom én, férként ránézek egy lányra, és azt mondom, hogy úda jó feneke van, akkor már tönkrement a házasság. Nem erről van szó. De minél többször hagyom ezt a gondolatot burjánzani a fejemben, minél jobban keresem a formás fenekű lányok látványát az utcán, annál jobban tönkre fog menni a házasságunk. Mert Isten annál kevésbé fogja tudni ezt megáldani. És rengeteg ilyen terület van az életben. Minél jobban hagyom a bűnt ott megtelepedni, annál jobban kiszorul Isten. Arra a helyről. És ezek lelki dolgokra ugyanúgy igazzak, hogyha haragtartó vagy, akkor nem tudod Isten békességét átélni. Minél jobban, vagy hajlandó a haragra, minél jobban szabadon engeded a haragodat, annál kevésbé fog tudni Isteneket békességet adni. Isten soha nem fogja beerőltetni az ő az életünkbe. De amikor nincs hely, akkor Isten nem fog tudni adni. Amikor vágyunk arra, hogy Isten megtolcsa az életünket az áldásaival, nem fogja tudni, mert tele van egyéb dolgokkal. Van is ez a mindegy. Rengeteg dal van, ami ezzel foglalkozik, meg vers, meg minden. És a Lukács 16 ban olvassuk arról, hogy kicsit más témában, de, de ugyanúgy igaz erre is, hogy nem szolgáltok egyszerre két úrnak. Vagy az egyiket gyűlötek és a másikat szeretitek, vagy a másikat gyűlölitek és az egyiket szeretitek. Nem szolgáltok egyszerre Istennek és a mammonnak. Nem keresitek egyszerre a, a anyagi teljességet, és Istennel is a teljességet. Erről beszéltem múlt héten emlékeztek, hogy mik a prioritásaink. Döntsünk el, hogy mi a legfontosabb az életünkben. Két dolog nem tud a legfontosabb lenni. Nem tudunk egyszerre két urat szolgálni az életünkben. És ebből is látjuk azt, hogy, hogy lelkileg ez a Két lakiság nem működik. Vagy a bűn fog teret nyerni az életünkben, Isten kontójára, vagy Isten fog teret nyerni az életünkben, és a bűntől egyre, egyre kevesebb, kevesebb helye lesz a bűnnek az életünkben. És a negyedik az ehhez kapcsolódik, hogy annak kikerül a bűn, vagy valami, oda be kell kerülni más valaminek. A Máté 12.43.45-öt nézzük meg. Máté 1243 Itt Jézus a, a, az Írástudokhoz és a farizeusokhoz szól, és van egy, egy ilyen szellemi dolog ebben, majd egy ilyen szellemi világhoz köthető dolog elrejtve, mert nem elrejtve, egy 34 vers. Amikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nélkül helyeken kóborol, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor ezt mondja, visszatérek a házamba, ahonnan kijöttem. De odaérve üresen, kisöpörve és fölékesítve a találja azt akkor elmegy és maga mellé vesz hét másik lelket, magánál is gonoszabbakat, bemennek és ott lakoznak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az elsőnél. Így jel ez a gonosz nemzedék is. És ezt látjuk itt is, meg tapasztaljuk is, hogy amikor egy bűnt elhagyunk, és nem foglalkozunk utána azzal a területtel, akkor még jobban vissza jönni ez a bűnt. Ugyanez van... Nagyon sok minden. Én a pornóval küzdöttem így nagyon. Volt, volt hogy azt mondtam, igen, Isten leteszem. Jó, oly, de jó, szabadság, Ekkor lett a pofám, hogy Ja, Isten megszabadított ettől meg attól, elbíztam magam, és utána még súlyosabban jött vissza. Így tanultam meg azt, hogy fogjam be a számat sokszor. Tanulom még minden mai napig. de hogy, hogy ezt, ezt én megtapasztaltam, hogy, hogy amikor Istennek egy területet átengedek, akkor azt adjam is oda neki. Nem csak kihordjam Tobiának a, a szemetét az Istennek szánt területről, hanem hogy hagyjam, hogy Istennek az dolga, Istennek az edényei oda bekerüljenek. A tisztátalant kivegy, ki, ki eltávolítani és a szentet berakni. Mert biztos vagyok, hogyha nem pakolt volna vissza, nem pakolták volna vissza a dolgokat, a Isten dolgait, akkor Tobián szépen visszapakol, figyelj, legalább két ládát meg tudna őrizni egy hétre. Vagy, értitek? Tehát hogy elkezdett volna egy szépen lassan. De látjuk azt, hogy Nehimes nagyon jó üntés, az azt mondja, hogy visszaholtattam a dolgokat oda. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem az a lényeg, hogy üres termek legyenek az életünkben. Az a, az a buddhizmus, amelyik a teljes meg, megsemmisülésre vágyik. A buddhizmus ugye azt hiszem az az, hogy eljutnia a, a tökéletesen semmi üres állapotba, ezért van az, hogy fölmennek a buddhisták a hegyekbe, és csak ülnek, és próbálnak minél tudattalanabb állapotba kerülni, minél jobban megpróbálják kiüresíteni magukat, mert azt vallják, ezt nem olvastam utána, de hallottam egy olyan embertől, aki úgy mondta hogy hihető volt, meg egyébként hiteles ember számomra, hogy, a, hogy néz, ha valaki utánéz, néz, akkor mondja, hogyha nem így volt mindenképpen, jó? Hogy minden cselekedeted valamilyen hatással van az emberekre, általában rossz hatással. Tehát a bűn nem az, hogy te valami törvényen nem vétesz, hanem egy másik ember kárára élsz. És ezért törekednek arra, hogy minél kevesebb dolgot csinálják az életben, mert akkor nem csináltok rosszat. Erre látunk egy példát. Ugye van a... A, a, a, a, a jó és a bonos vagy az öt, A kettő, meg az egy talentumos. látjuk, az egy talentumos az buddhista volt, mert azt mondta, én nem juttam hozzá ne, hogy valami rosszat csináljak. Most... Bocsánat, ez egy kicsit az Isten volt, de értitek, hogy, hogy, hogy mit akarok ezzel mondani. A hozzáállásunk milyen a bűn bűnösséghez, nem is azt mondja, a bűnhöz. Nem az a cél, hogy az életünk bűntelen legyen. Ha ez lenne a célunk, akkor ugyanúgy be elme, bárhová ahol egy, egy, egy olyan gyülekezetben, ahol, ahol az a lényeg, hogy a törvényt érnek bármelyik véglete, végtelenül törvénykező gyülekezet jó lenne akkor. Mindenhol azt kapnánk, uh, hogy uh, tényleg onnan is ki kell hordani, tényleg onnan is ki kell hordani, és a végig nem csinálnak semmi más, mint az életünkbe hordanánk ki a bűnt, küzdenénk veszettül, hogy ne kerüljön semmi új be. Hát ez minden csak nem isten dicsőségre való élet, ez egy emberi küzdés, ami beleroppan. Tapasztaltunk ilyen szakaszokat, volt az életünknek hosszabb, rövidebb ilyen szakasza, láttunk más embert, aki esetleg ilyenben volt benne. Nem az a lényeg, hogy üres legyen az életünk bűntől, hanem az, hogy Isten dolgaiban megtöltsük. A templom magában, hűesen üresen állt volna, mi dicsőség előtt volna abba Istennek? Jó, lehet, hogy a külseje jól nézett ki, de ha nem történt volna benne semmi, akkor azt mondták volna, hogy ennyi. Isten akarta egy projektet, valamit, aztán kész. Kínában lehet látni olyan nagyvárosokat, amiket fölépítenek, és nem lakik benne senki. Megmutatják azt, hogy mi mennyire jó, gazdasály, hatalmas ilyen dolgokat meg tudunk csinálni, és közepén felhúzunk egy város közművekkel, mindennel, ez senki nem lakik benne, semmi értelme látjuk. És az életünknek is, hogyha ha nem hordjuk bele Istennek a dolgait, értsétek jól a beleordás dolgot, hogy ha Isten dolgai nincsenek ott az életünkben, a bűn helyén, akkor semmit nem ér az egész cipekedésünknek, meg munkánk. És éppen ezért ne a bűn, bűn ellen harcoljunk, hanem mindig Istent keressük. Ne azt nézzük a Bibliában, hogy olyan mit kell csinálják, mit kell csinálni, hanem, hogy Istenem, mutasd meg magadat. Szokták mondani a Bibliára, hogy élő ige. Azért élő ige, mert az élő Istent ismerhetjük meg belőle. Olyan, mint egy levelező társ, csak előre megért az összes levelet, amit akar nekünk küldeni. Írok egy levelet, hogy hát isten azon gondolkoztam egy ilyen távkapcsolatot képzeljetek el az 1800 es évek bonyos izé, minden, hogy igen, úgy, úgy már tudom, látom, hogy egyre jobban ismerek, és nagyon várom, hogy végre személyesen találkozhassunk, de úgy szeretném azt megismerni, hogy hogyan gondolkozom mondjuk a gyereknevelésről. Ezt lehet egy pár kapcsolatra érteni, mint a Jane Austen regény. Ugyanakkor lehet Istenre is érteni, hogy Istenem, bár még nem tudok veled. Nem látlak itt szemtől szembe, de de úgy -e, hogy mit gondolsz a gyereknevelésről. És kinyitom a Bibliát, és akkor elkezdem olvasni, hogy mit írt a korábbi leveleibe nekem, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan hozzá. És megismerhetem az élő Istent. Nem a leveleit ismerem meg, nem tanokat ismerek meg, hanem az élő Isten személyt ismerem meg az igéből. Mennyire nagy a különbség, nem? Ugyanúgy, ahogy nem a bűntől próbálok mentesülni, hanem Isten dolgait belerakom az életembe. Nem az átfókat elkerülni, hanem az állásokat befogadni. Ugyanúgy, mint hogy ezt a buddhisták is erre törekednek, hogy nem rosszat tenni, hanem jót tenni. Még a buddhisták is tudják, úgyhogy nekünk is tudni kell. Um, olvassuk tovább Jó 15.22-ig, Nehenyés 13. Ezekben a napokban azt láttam Júdával, hogy, hogy sajtót taposnak a nyugalom napján, és a szamarakat terhet raknak, sőt gabonát, bort, szőlőt és olajat, és mindenféle terhet hordanak be Jeruzsálembe szombat napon. Ezért figyelmeztettem őket még aznap, amikor az ellenséget árulták. Ö Tírusziak is laktak a városban, akik halat és minden árut hoztak be és árítottak szombatnapot fiainak Jeruzsálemben. Ezért megrudtam Júda előjárót, és ezt mondtam nekik, micsoda gonosságot műveltek, hogy így megszentségteníték a szombatnapot. Hát nem így cselekedtek, -e atyáitok. Istenünk azért hozta ezért hozta ránk, és a városra mindezt a sok bajt, és ti mégis növeltek Isten halagját Izrael fölött, mert megszentségtenítek a szombatot. Ezért, amikor árék Jeruzsálem előtt, Parancsomra bezárták a kapukat, és meghagytam nekik, hogy ne nyissák ki azokat a szombat végéig. Sőt, néhány emberemet a kapukhoz rendeltem, és azt mondtam, nem hozhatnak be, semmiféle terhet a nyugalom napján. Ezért a kereskedők és különböző áruk árosai egyszer-kétszer Jeruzsálemen kívül hátak. Figyelmeztettem őket, és így szóltam hozzájuk. Miért hátok e várfal előtt? Ha ezt megismétitek, rátok teszem a kezemet. Attól fogva nem jöttek a nyugalom napján. Megparancsoltam a lévitáknak, hogy tisztítsák meg magukat, menjenek, és őrizzék a kapukat, hogy megszenteljék a szobatot. Ezért is emlékezzen meg rólam, Istenem, és kedvez nekem nagy kegyelmet Sziasztok! Ö, azt látjuk a 17. versben, hogy Isten szavára emlékeztet. A 17. vers. Ö, Micsoda a műveltek, hogy megszentsétenitek a szombatot? Tudják a zsidók azt, hogy a szombatot, azt meg kell szentelni. Ez elég egyértelműen ott vannak a törvényeikben. És emlékezteti Nehémiás, hogy mit tettetek? Hát megszentétek a törvényt. Hogyan megy tovább? 18. vers. Hát nem így cselekedtek-e atyáitok? Gondoljatok vissza, hogy korábban ezt nem, nem mentük ezen a körön már egyszer végig? Ugyanígy, ahogy Tudják, akkor is tudták, ugyanazt, amit mi most tudunk, és ők mit csináltak? Megszentségtelni és utána ö, olvassuk azt, hogy, hogy, ö, hogy Isten haragját növelik. És utána olvasunk arról, hogy... Ö, nem, még itt olvasunk, hogy Istenünk ezért hozott ránk, és a városon mindezt a sok bajt. Tudjátok, hogy mit kell tenni? Ugye? Igen, tudjuk. Emlékezzetek vissza, hogy mi volt, amikor mégsem ezt tették az őseink. Isten haragja jött ránk. Isten hagyta, hogy minden olyan átok, amit Andó fölvánzott, hogy figyeljetek, ha én félret a kezemet, akkor ez fog jönni. Az mind jött rájuk. Először emlékeztet, és utána pedig visszaemlékezésre szólítja fel őket. Isten nem elméletet akar nekünk adni, nem egy törvénykönyvet akar adni nekünk, hanem gyakorlatot. Ugye cselekedetek nélkül a hit halott. Én elhihetek bármit, és ismeretem bármennyire az igét, hogyha nincsenek ott a cselekedetei. Ha nem, nem egy gyakorlatilag a hittem, akkor az egész semmit nem ér, mert akkor nem hittem el. Lehet, hogy fejbe jól ismerem, de a szívem de már nem a, semmi baj. Ö, van egy ilyen, nem tudom ki mondta, és pontosan hogy van, de hogy a, a leghosszabb út a világon az, az 20 centi. Amikor, amikor valami a fejből leír a szívbe, ez a leghosszabb út nagyon szépen hangzik, nem tudom, hogy van pontosan jobban, meg volt fogalmazva, de lényeget értitek. És csak egy, egy hétköznapi példa, mondjuk megfázol. Tudjuk azt, hogy a megfázásra kamilla teát kell írni. Ott vagyok megfázva, tudom, hogy van kamilla teát, de nem iszom meg a kamila teát. Pedig két hete vagy egy hónapja, amikor meg volt a fáz, megittam a kamilla teát, és másnapra jó volt. Most mondhatnám pálinkával is, de nem mondom pálinkával. Tehát, hogy... Megint csak van egy ismeretem, meg van egy tapasztalatom, és akkor mi lesz most? Cselekszem? megyek -e tovább? Vagy újra és újra ugyanazokban... Igen, cselekszem, túl, van, van, egy fázás nélkül is, az értékkel. Tehát, hogy van egy ismeretem, van egy tapasztalatom, és meg volt van az a helyzet, ami követ, ami hozzá az, hogy na, csináljuk, csináljuk, és akkor sokszor megállunk, és azt mondjuk, hogy hát igen, nem kéne csinálni, meg tudom, hogy volt az így, de most, hogy nincs kedvem, elfáradtam, megérdemnek egy kis bűnt, vagy ez csak a farkasnak a lába tulajdonképpen, még nem okoz akkora kárt, mert nincs benne az egész farkas. Nagyon fontos az, hogy, hogy emlékezzünk, és cselekedjünk, és helyes, helyesen cselekedjünk, és erre szólítja itt föl Nehémiás a népet. És van még egy nagyon-nagyon fontos euh, dolog. Azt olvasom, hogy az árusok ott aludtak az ajtó előtt. Most ez ilyen lehetett volna, lehetne úgy is érteni, hogy, hogy ez egy fenyegetést jelentett a városra nézni, mert akkor éjszaka megtámadják a kereskedők a város, és elfoglalják, és rablókban ranyelve teszik az egészet, és leégetik. Én azt gondolom, hogy nem ez volt a lényeg, hanem és nem akart, a lehetőségét sem akarta megadni annak, hogy újra bűnbe essenek. Ígértem, hogy vissza fog térni a csoki. Egyébként Gyerekszoliban most édességből csinálnak szövetségrendet, azt hiszem, hogy a, a kevésbé cukros, de jó részt választottátok, hogy itt maradtatok. De Kriszti azt mondta, hogy aki nem hisztizik, az az hithet, úgyhogy majd neki, ha marad édesség, akkor mehettek. Én nem hisztiztem egészen ideig, úgyhogy én nagyon vagyok. Tehát a lényeg az, hogy ha mondjuk csokit van otthon, de nem akarsz csokit enni, akkor ne tartsál otthon csokit. Mert ha csoki van otthon, akkor fogsz csokit enni bármennyire és nem akarsz. Mindenkinek látom a szemében az igenő csillogást, tehát ezt mindannyian Ugyan Ugyanígy van a bűnön is. Ha nem akarsz bűnbe lenni, akkor a körülményéig szüntözs meg. Amikor a, a pornóval küzdöttem, akkor olvastam egy könyvet, az a címe, hogy Everyman's Battle, sajnos magyarul nincsen. Először furcsa volt ilyen tipikus amerikai könyv, rengeteg gyakorlati dolgot ad, és akkor ez a jajban megint belerállnak a számba valamit. Igenis jók a gyakorlati dolgok. Az volt benne, hogy leírta egy, egy fickó, aki, aki vagy egy report részlet volt benne, hogy, hogy ő mindig küzdött azzal, nagyon, tehát már így rájött, hogy ez egy bűn, próbálta el, de a felesége mindig rendelt ezeket a női magazinokat. És akkor, hát ugye a női magazinok elején általában nők vannak, és általában valami olyan ruhában vannak, amitől látszik, hogy ők mennyire jól néznek ki, vagy mennyire nem jól néznek ki, elég elégedettek az alakjukkal. A lényeg az, hogy alulöltözött nők vannak ezeknek az elején. Lucának is van pár ilyen, mindig le Félrerakom őket, mert én nem akarom azt látni. És azt mondta, hogy a, elkezdte azt csinálni egy idő, hogy elkezdte lefordítani, azt amikor a feleségem mindig hogy akkor elkezdte levágni a, a, a címlapot és kidobni. Mert nem hagyta meg, nevetünk rajta, meg drasztikus dolog, de mit? Ő nem akarja még a lát egy, egy félig felöltözött nőnek sem akarja a látványát, mert tudja, hogy az oda fog vezetni, hogy egy mesztelen fog nézni. És az volt-e tovább, hogy ha, ha te nem akarod megcsonni a feleséget, akkor nem engedsz be minden héten egy bikinis nőt, hogy oda a nappalitba. Ugyanígy van a bűnnel is, ugyanígy van a csokival, és ugyanezt tette a nehémiás. Ott ültek a bikinis kereskedők a várfal előtt, és gondoljatok vele, amikor vasárnap van a mi szombatunk az a vasárnap, és, és amikor zár voltak a boltok, hát megőrültünk, hogy jaj, hát most világ vége lesz, mert nem tudok kenyret venni. Mert igenis jó az, hogy hát most van időm vasárnap, elmegyek, veszek kristékárút. Kényelmes dolog. Csábító, hogy úgy, jó lenne úgy, úgy, ez, ez, ez, ez a kereskedés. Itt annyiból speciális a helyzet, hogy Isten megtagadta, hogy ők, ők vásároljanak bármit is szombaton. És a kereskedők ott maradtak, hogy mi azért itt maradunk, ha meggondolnátok magatokat. És Nehémiás azt mondta, hogy nem akarjuk meggondolni magatokat, takarodjatok már még egyszer, itt titeket, akkor rátok teszem a kezemet, és később látjuk, hogy ez mit jelentett Nehémiásnál majd. Nagyon fontos, hogy, hogy távolítsuk el a kísértő dolgokat is az életünkből. Mert a kísértés lehetőséggel, nem is beszélünk kísértésről, csak hogy két szabával aré ott van a kísértés, az bele fog minket apránként vinni a bűnbe. 3 23 23-as verstől olvassuk tovább. Azokban a napokban meglátogattam azokat a zsidókat, akik asdódi, amóni és moábi asszonyokat vettek feleségül, és fiaik fele Asdóti nyelven beszélt, és nem tudtak kéberül, hanem csak valamelyik másik nép nyelvén. Ezért megszittam és megátkoztam őket. Megvertem közülük néhányat, megtépáztam őket, majd megeskedtem őket Istenre. Ne adjátok lányaitokat az ő fiáiknak, és ne vegyetek feleséget fiaitoknak, és magatoknak sem az ő lányai közül. Hát nem ebben védkezett a Salomon Izrael királya. No a sok népnek nem volt hozzá hasonló királya, akit így, így szeretett az ő Istene, és királytette őt Egy Isten egész Izrael fölött, őt is bűnre vitték az idegenasszonyok. Most rólatok is ezt kell hallani, hogy elkövetitek mindazt a nagy gonosságot és védkeztek Istenünk ellen, mert idegenasszonyokat vesztek feleségül. Megint még látunk? Tudjátok, hogy nem szabad emlékezetek vissza Salomonra, és ti se tegyétek így. Előtte megveri az öreg Nehémiás, meg megtépi őket, és megesketi őket. Azért az tépés lehet, után megessz ki, hogy elhagyod a más népből származó feleségedet. Gondoljátok bele, és ez súlyos azért. Családok szakadnak itt ketté. Mert nem arról volt szó, hogy ja, jó, hát ott láttak azt, nem a szomszédjukba engedték be őket, hanem, hanem velük, velük adták a lelküket. Gyerekük lett, lett következmény, eltörölhetetlen következménye azért fridjüknek. És a bűnnel is minél jobban a, az életemben, annál eltöröletetlenebb következményei lesznek. Annál nehezebb lesz olyan szakadni, annál jobban fog bőgni, mert valószínűleg utána nem mentek ki örülni, hogy jaj, de jó, megszabadult. Jó, lehet, hogy néhányan örültek neki, de a nagy többség nem örült annak, hogy mondjuk, mondjuk 10-15 év házasságnak vége lett, mert szerette azt az almani vagy mohábi nőt. Vagy, vagy férfit, ahová adták a gyerekeiket. A bűn az egy ilyen, ilyen, ilyen így működik. Hogy minél továbban az életünkben, annál súlyosabb, annál maradandóbb következményei, és annál nehezebb lesz elhagyni. És újra ez a, ezt látjuk, ezt a mintát, hogy bűn van, emlékezz a törvényre, emlékezz hogy hogy volt korábban is, cselekedjél. És... A 28. verstől, a tovább nézzük, akkor azt látjuk, hogy eljási főpap fiának, jójádának az egyik fia, a horogli szambálát veje volt, ezért előztem magamtól. Tarts számon őket, Istenem, mert beszenyezték a papságot és a a papság szövetségét. És megnisztítottam őket minden idegentől, és öntartást szabtam a papoknak és a Lévitáknak a maguk dolgaiban. Megszabott időnként a fabehordásához és az első vonatkozóan is. Emlékezzen meg rólam, Istenem az én jogamra! Látjuk azt, hogy Eljási főpap fia, Jójádának az egyik fia. Eljásibról fia, Eljási mit olvastunk, hogy rokonságba került, tehát valamelyik gyerekét összeházasította Tóbiál valamelyik gyerekével. És mi lett a következménye? Behordta Tóbiál saját dolgait Isten házába. Az Isten dolgait meg kidobták. És mit látunk a következő generáció ugyanezt csinálja. Azt látjuk, hogy Jójádának az egyik fia, Jójádá is főpap, főpap volt egyébként később, a horoni vele lett. Megint csak összeállt, a, összeállt a, az ellenséggel. És ez is fontos, hogy, hogy a bűn az nagyon könnyen tanulható. És ha én egy bűnbe, akkor az után következő generáció is jó esélye fel fogja venni. Ismerjük, van a mondás is, hogy nézd meg az anyát és vedd el a lányát. Ez ugyanígy működik, és most ez bocsánat így a... Fem, a Szexizmusért, most ez csak egy mondás az ilyen, de ugyanezt látjuk, hogy amiben felnő valaki, azt fogja a következő generáció vinni. Ha én egy bűnt megtörök az életemben, a gyerekem úgy úgy vinni fogja tovább. Ha egy pásztorként megtörök egy bűnt az életemben, akkor azt ti is át fogjátok venni. És így fogjátok vinni, És mondjuk, ha nekem van egy rossz gondolkozásom, nem vagyok hajlandó megtérni. És ti is átveszitek ezt, akkor a, akik ti fogtok tanítani, azok is át fogják ezt venni. Megy ez tovább generáció generációra. Ha nem, ha nem tér meg valaki, és nem áll meg. Mert a rosszat könnyű megtanulni. És, és ez egy extra indok lehet arra, hogy, hogy a bűnt azt kerüljük el. És ennek ellenére hogy most az utolsó több gondolatban arról beszéltem, hogy ne, hogy ne legy, kövessünk el a bűnt. Továbbra is az a lényeg, hogy ne a bűnre nézzünk, ne a bűnnel harcoljunk, hanem isten, Istennel istenne legyen kapcsolatunk. De ez az első lépés hogy elkezdjünk a bűnnel fölvenni a harcot. És Isten nem várja meg azt, hogy kipucoljuk az életünk területeit. Valószínűleg nem az, vagy hát nem tudom, hogy hogy nézeti praktikusan az a dolog, de Isten nem várja, hogy mindent kihordjunk, tisztasság legyen, és utána költözzön be. Nem olyan, mint egy albérlő, hogy, hogy akkor takaríts ki, költöz ki, legyen minden patyolat, és akkor jöhet a következő bérlő. Hanem Isten folyamatosan, milyen is lesz egy, egy talp terület, ami már nem a bűnné, akkor is nem elkezd az áldásait berakni, ha kérjük. Mert Isten nem a tökéletességet várja, Isten szeretni akar minket. És Isten a szeretetével az áldásokat akarja -e nekünk adni. Mint amikor egy gyerek is nem arról van szó, hogy viselkedjél jól, és amelyen viselkedsz tökéletesen, addig nincs mesenézés, mert akkor a gyerek soha nem a mesét, hanem amikor a gyerek már egy jó dolgot megcsinak, jó, látom, hogy igyeksz el, gyere, van valami jutalom. Akkor fönmaradhatsz még fél órával tovább, megnézzük ezt a mesét, játsz akármi. Isten is ugyanígy van, akarja fejezni a szeretetét nekünk, nem várja tökéletességet. De igenis fontos az, hogy elkezdjük kirámolni területeket az életünkből, azért, hogy Isten az áldásait be tudja tenni. Úgyhogy nem szeretném az egészet újra összefoglalni, csak így a lényeg, hogy, hogy, hogy így küzdjünk. Mint ahogy láttuk azt, hogy Nehémiás is az életét arra szentelte föl, hogy felépítse Jeruzsálem falait, és hogy Jeruzsálembe helyreállítsa Istennek, Istennek a tiszteletét. Praktikus dolgokkal. Nehémiásról nem azt olvassuk, hogy ő volt az írás tudó. Nehémiás nagyon praktikus, nagyon gyakorlatias ember volt. És látjuk azt, hogy itt hozza föl rengetegszor, szóval, amit nem olvasnak a korábbi versekben, csak egy néhányszor, hogy például a... 22. vers második felében, hogy ezért is emlékezzen meg rólam Istenem, és kedvez nekem nagy kegyelmet. De vagy a 31. vers, Emlékezzen meg rólam Istenem az én javamra. Elkezd, elkezdi, tehát még jobban idős korára kijön az, hogy, hogy Istenem emlékez meg. Istenem, ezt értett én veled akarok kapcsolatot. És ezért hajlandó vagyok a bűnről, nem mondani. hajlandó vagyok konfliktusokba belemenni. Hajlandó vagyok öregkorom ellenére megverni embereket. Azért egy idős ember, ha egy Fölborítják, lehet, hogy úgy eltörik eltöri valamit, hogy belehall. De ő azt mondja, hogy engem nem érdekel semmi, csak az, hogy én Istennel kapcsolatban legyek. És uh, szeretnék téged is erre bátorítani, hogy küzdjünk a bűnővel. Folyamatosan. De nem azért, hogy üres az életünk, hanem azért, hogy Istennek több helye legyen az életünkben. Hogy Istenem nézd, én, én ennyire szeretlek téged. Kitapagytottam a szobámat, ezt a lelki szobámat. És vannak még területek, de Istenem, kérlek, hogy állj meg, én vágyok arra, hogy veled kapcsolatban vágyok az áldásaidra, és tudom, van még rengeteg, egy egész fatelek van a szememben, nem csak szálkák meg gerendák. De hogy, hogy Istenem, én vágyok arra, hogy kapcsolatban hogy hogy hogy, hogy be, nézzünk, küzdök a bűnök ellen. Ez az egyik aspektus. A másik aspektus, hogy látjuk azt, hogy a bűn minden esetben rancsol, és minél tovább az életünkben, annál nagyobb. Annál, annál nagyobb kártokoz, és annál néhezettől megszabadulni. Ez a másik ok, hogy senki nem akar magának rosszat, a másiknak néha, de magának a levítkább Ne akarjuk akkor szellemi dolgokat, se, ne akarjuk a, a lelkünket kínozni azáltal, hogy a bűnt megtörjük. Pucoljuk ki, takarítsuk el a kísértő dolgokat, várjuk, le a magazinok előlapját, ha erre van szükség. Ne ha tartsunk otthon itt, hogyha erre van szükség. És... Meg fogjuk majd még nézni, majd két hét múlva még egyszer a Nehimies könyvét teljesen, de, de azt látom, hogy, hogy úgy indultunk neki, kicsit úgy indultam neki hogy Nehimies könyvének, hogy, hogy meglássuk azt, hogy Isten hogyan akarja így rajtunk keresztül így Jeruzsálemet újraépíteni, értsétek Győrt. De hogy az jött ki minden üzenetből, hogy Isten minket akar felépíteni, nekünk akar egy erős falat, egy erős lelki falat adni. Kicsit, mintha Nehémiás könyv egy kibontott része lenne az Ephésus végének, a lelki fegyvereknek. Hogy Isten hogyan, ki, hogyan akar minket megerősíteni, hogyan akar még jobban megszöntelni. És csak így gondolkozatok ezeken a dolgokon, olvassátok el a Nehémiás könyvét, így lehet szakaszokban, le egyszerre, hogy így lássuk azt, hogy a neves részeket ki lehet hagyni, jó, ennyi adok. De nézzétek meg, mi nézzük meg Nehémiás könyvét, hogy Isten hogyan hogyan dolgozott Nehimiáson keresztül, hogyan erősítette meg őt, és hogyan fordította az ő szándékát és Isten keresését egy egész nép áldására. Hogyan épült fel egy város azáltal, hogy Nehimiás Isten bepróbált épülni? És Kérdezteik, már is többször került így föl most az utóbbi időben, úgy a bűnnek a kérdése, hogy most bűnvallás, nem fogunk büntvallni egymásnak, jól nem kell izgulni. Például Lucca nagymamája kérdezte, hogy szoktatok gyóni ő katolikus, 82-es, egy gyónásban nőtt fel. És így, így mondtam, hogy nem szoktunk gyóni, pedig, pedig a gyónás az egy fontos dolog, egy jó dolog. Elsősorban Istennek megvallani a dolgainkat, és a szükséges, akkor embereknek is megvallani. Nekik volt a fiúi macsoportban, csoportban, amikor még, még, még nem voltunk házasok utcával, volt egy ilyen hetente a fiúi csoportunk, ott igen sokszor mondtuk el egymásnak a szexuális nehézségeinket, hogy jön a nyár, és már most meg vagyok halva, és mi lesz még, hogy lányoknak még tovább kopik fölfelé a nadrágjuk, meg mit tudom én. Ezeket megvaladtuk egymásnak, majd nem tudtunk meg kellett a társ ebbe a küzdelembe. És a bűnnel az az érdekesség, hogy egészen addig dolgozik, amíg sötétségben van tartva. Olyan, mint egy bomba, vagy nem tudom. Amíg sötétségben van, igen, van az a mondás is, uh, ameddig, ameddig sötétségben van tartva az életünkben, addig az növekedni fog. És uh, olvastam uh, azt a Watchman könyvben, hogy, hogy, hogy, hogy uh, mit zajlik a megtéréskor. És azt mondta, hogy nem az a lényeg, hogy a bűnösségünket beismerjük Istennek, mert azt tudjuk, meg ő is tudja hanem kezdjük el konkrétan Istennek felsorolni a bűneinket. Kezdjük el megnevezni a bűnöket és azokat megvallani Istennek és megbánni és kérni Istenet, hogy azt a konkrét bűnt el az életünkből. Mert Nehémiás tudta, hogy mondhatta volna az hogy éljetek már szenten, kövessétek a törvényt, emlékezzetek vissza, csináljátok. Akkor Nehémiás könyve két sor lenne nagyjából. De legalábbis a 13. fejezet biztos. De azt látjuk, hogy konkrét dolgba belement. Ne házasodjatok össze másokkal, ne hagyjátok a, szem, a szombatnapot megszentségteleníteni. Legyen igenis egy ilyen konkrét, konkrétum az életünk. És akár most, amikor majd, majd imádkozok, akár otthon, valamikor a kettőből mindenképpen inkább az otthonít életetek végéig gyakoroljátok, hogy amikor van egy bűn az életetekbe, akkor azt konkrétan mondjátok el Istennek. Isten bocsáss meg, hogy, hogy már ma haragos voltam a kollégámmal. Bocsáss meg, hogy tudtam volna ő, neki segíteni, de inkább azért, mert csúnya volt velem általában, most én is betartottam neki, és csak azért segítettem, és leszitte a főnök. És bocsáss meg, Istenem, hogy szeretetlen voltam, és haragos, és vagyis kérlek, segíts, hogy tudok bocsánatot kérni, hogy tudjam őt szeretni. Nagyon komoly változásokat beindít az életünk, amikor elkezdünk konkrétumokba gondolkozni, és konkrétumokba cselekedni. Nem csak úgy tessék-lássék élni a... A zsidó életünket, ugye ezt látjuk Néményes könyvében, vagy a keresztény életünket, hogy jaj, én igen, én keresztény vagyok. Az életednek mik azok a konkrét területei, nézd meg, hogy a keresztényként viselkedsz, Krisztus követőként, és hol van, csak egy általános gondolkodásként, vagy bármilyen felekezetnek is vagy tagja. A bűnt konkrétan kell kezelni, és konkrétan kellene harcolni. És, és az a jó, hogy ezt nem magunknak kell megtenni, ezt a harcot, hanem otthon bennünk a szemtőlőek. Aki emlékeztet, aki tanácsol, aki vezet, és aki erőtöd a a ezt megharcoljuk, hogy le tudjuk vágni a magazinok előlapját, ki tudjuk dobni a csokit otthonról, hogy, hogy képesek legyünk az életünkben lévő nagy szétszakító dolgokat, több évtizedes dolgokat elhagyni. Istenre meg fogja adni az erőt, és meg fogja mutatni azt, hogy igenis jó neki hűséges lenni, és jó az ő, az ő tanácsa szerint élni az életünket, mert ő meg akar áldani minket, és, és ő is akarja azt, hogy kapcsolatban legyünk vele. És és akarja ezt a vágyat bennünk is kitolteni. Köszönöm Istenem azt, hogy, hogy így szólsz hozzánk, és köszönöm azt, hogy, hogy akármilyen bűnösök is vagyunk, te akkor abba a munkát vagyunk. Nem nincsen soha, soha túlzottan tele az életünk bűnnel, hanem te, te mindig, mindig adsz nekünk, adsz nekünk újabb, újabb felhívásokat arra, hogy így az életünket így, így kezdjük el tisztítani, és uram te... Te meg, meg ezeket a döntéseket és azokat a helyeket, uram, te a te elmásaitól. És kérlek, Uram, hogy hogy adj nekünk, adj nekünk bölcsességet, agy nekünk ismeretet a saját bűneinkkel szemben, hogy tudjuk harcolni elnök hatékonyan, hogy tudjuk a, kísértéseket, a kísértés lehetőséget is eltávolítani az életünkből. Kérlek, Uram, hogy agy nekünk bátorságot, ehhez, agy nekünk őszintességet magunkhoz, másokhoz, ad hogy ne szégyeljük a bűnünket meg valami, ha kell egymásnak. Akár akár a társunknak, vagy egy testvérünknek, vagy, vagy ha nyíltan arra van szükség, Uram. Én tudom azt, hogy te, te megáldod az ilyen döntéseinket, és megáldod ezeket a cselekedeteinket, amikor elkezdünk, a, a szemben ellenező az ő akarata ellen és a te akaratodnak megfelelni, Uram. És köszönöm azt, hogy nem, kell, nem egy tisztulási folyamatról van itt szó, hanem a veled való mélyülő kapcsolatról és megszentelődésről. Köszönöm Istenem azt, hogy te ez minden segítséget megadsz. Köszönöm azt, hogy, hogy, hogy így hozol fel konkrét bűnöket az életünkben, így elénk hozol. És van mármire szeretnék kérni, hogy mind az én életemben, minden nyilvok életében, akik most itt vagyunk, hogy vagy ezt tanítást hallgatják, uram, mutassá azoknak konkrét bűnökre az életünkben, amiket el kell hagyni amikre fölhívod a figyelmüket, amikkel meg korábban megégették magukat, és újra és újra ott van az életük, uram, hogy hogy tudják ezt megvalani, tudják neked vagy másnak megvalani akár, és tudják letenni, és tudják, uram, a, a te dolgait, a az életüknek azon területét. Köszönöm, Uram, azt, hogy, hogy bízhatunk benned, hogy, hogy nem csak várhatjuk azt, hogy te megáldod ezeket a dolgokat, hanem te meg is fogod, ugyanúgy, hogy mert korábban megáldott, a mi életünkben és az igében is látjuk, és mások életében, Uram, hogy a, a hűségeseket te megáldott. Köszönöm ezt neked, Istenem, és kérlek, hogy ne... Múljanak el ezek a gondolatok a fejünkben, vagy ezek a most a szívünkben vannak, amit a szemtőlek nem tartoznak. Ne lopja ki a sátán, a hétköznap, meg meg meg az este, meg meg meg meg tudjuk ezeket forgatni a meg és legyen ennek meg meg meg az üzenetnek, és meg az esetnek, és és döntéseknek, és meg az meg meg meg meg meg meg meg meg meg mi nem leszünk itt, mi a barátokba fogunk ülni éppen majd. De, és,